Hörmətli Salman qardaşlarım, hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıram. Həmişəki kimi təkvalı olmaq, Allahdan qorxmaq sizə nəsiyə edirəm. Bu gün yenə də mövzu Həcc barəsindədir. Keçən dəfə bir hadis danışdıq, lakin bu hadisdən çıxarılan nəticələri Udasə saxladı. Bu hadisdə deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) ilə bərabər Həcc biri minin üzərindən yerə yıxılır, ölür. Rasulullah (s.ə.s.) ki, onu kəfənləsinlər, yusunlar, qüslesinlər, ətirləməsinlər, başını və üzünü bağlamasınlar. Ədəf nə etsinlər Bu hədistən İbn-i Qeyyim Rahiməhullah 12 hökum çıxarıb Hədis səhiyyidir, Buxari muslimdədir Birinci hökum budur ki Ölən şəxsi Qüsletmək vacibdir ölen şəxsi Qüsletmək vacibdir İkinci Hökum budur ki ölen şəxs müsəlmandırsa murdar olmur. Murdar olduğuna görə onu qüsur etmirlər. Müsəlmanın ölüsü də dirisi də haqdır. Çünki onun mənəviyyatı və etiqadı haqdır. İkisinin ya üçünü demişim. Amma kafirin ölüsü də dirisi də murdardır. Allah s.ə.v. buyurur ki İndən bayı müşrikunə nəcəs Həqiqətən müşriklər nəcəsdirlər, nurdardırlar. Yəni hissiyyət onlarda təmiz olsa da zahirdən onlar gündə 10 on dəfədə kimsələr belə gəl, nifaq, küfür, şirklə dolu olduğuna görə Allah onları nurdar avlanır. Üçüncü Ölən şəxsi su və sidr ilə yumaq. Sidr ağazın adıdır. Bu ağazın yarfaqlarından. Ondan üzəlmiş adiləni suya qatırlar. Bu su ilə ölən şəxsi yığırlar. Lakin sidr olmadıqda su ilə də yumaq. Sidrsi su su ilə yumaq vacibdir. Üsl etmək vacibdir. Dördüncü hökum odur ki, təbii maddə ilə suyun təarətliyi batil olmuş. Yəni, əgər suya, əgər suyun rəngi, suda olan otlara görə, yolsuna görə yaşıl olubsa, dəyişibsə, o demək ki, o sudan dəstəmaz almaz, qüsül almaz, olmaz. Əgər suyun Sadı, rəngi və ya iyi sidirlə dəyişdirilirsə yenə O deməkdir ki, suyun tərkibi dəyişir O su ilə qüsül almaq da, dəstəmaz almaq da caizdir Və ya su özündən düzgudursa dəniz suyu kimi Yenə o su ilə də dəstəmaz qüsül etmək caizdir Amma suya rəng atsan kimyəvi tərkibi olan rəng krasqa qatsan və ya duz qatsan duzlu su etsən, artıq onunla dəstəmaz almaq caiz deyil Məsələn, limonat köpsi və s. içkilər təmizdir Onlar içmək caizdir, lakin ibadət məqsədi ilə dəstəmazla qüsül almaq caiz deyil Dəstəmazla qüsül təbii, saf sudan alınır Və bu hədis təlibdir ki sidir qatılmış suyun tərkibi dəyişməyir. Çünkü bu təbii şeydir. Beşinci <coughs> İhramda olan şəxsi yəni ədzə niyyət edib başlayan şəxsi qüsletməsi zahirdir. Öldükdən sonra Peyğəmbər qalısələ müzazə verdi onu qüsletsinlər. Altıncı sidirdən istifadə etməyək, baxmayaraq ki, ondan da azimliklər də olsa da iyi gəlir. Lakin, ondan istifadə etməyək ehramda olana qadağan deyil. Ehramda olana əfir istifadə etmək qadağandır. Amma sidir təbii olduğuna görə Peyq. s.ə.v. onu qadağan etmədi. Yedinci kəfəndir. Kəfəni Peyq. s.ə.v. əmr etdi onu ölən şəxsi kəsənləməyi Peyğəmbər s.ə.v əmr etdi və baxın daimə Peyğəmbər s.ə.v səhabı öldükdə ne edirdi? Soruşurdu ki, onun borcu var borcunu qaytarsınlar miras özündən sonra oğlu, yoldaşı və s. qalıbsa onlara miras fayi ay olsun lakin burada fikir verirsiniz bunu əmr etməli İlk öncə kəfənləməyi əmr etdi. Bu dəlildir ki, əgər insan öldükdə onun yalnız kəfən ala biləcəyi miqdarda pulu qalıbsa, o puldan borcu olsa belə borcu ödənilir. Kəfən alınır və kəfənləyir. Borcunu isə sonra onun övliyyələri, yəni o övliyyələrdən söhbət etməyir. Yəni onun yaxınları, ümkan varsa onlar alır. Onların da imkanı olmasa varlım səlmanlar kömək edib onun borcunu qaytanır. 8-ci, yalnız 2 parçayla şini kəfəlləmək daizdir. Qadını isə ta bütün övrət yerləri əl və üst üstündə olmaqla bağlı, bağlanana qədər ötmək vacirdir lakin əl və üzü örtmək sünnədir. Onları da örtmək lazımdır. Əgər kəfən artıqdırsa, onları örtmək lazımdır. Kəfən çatmırsa, onda əl və əliniz olmaqla hər yer örtülməkdir. 9-cu Ehranda olanı ətiriləməmək. Ehranda olmasaydı, başqa yerdə zəfat etsəydik, Onda icazə verilər də onu Lakin İhramda olduğu üçün əsrləməyi qadağan et Rəfiyyə qamər s.a.v ki O qiyamət günü təlbiə edərək Allahın üzruna gələdik Təlbiə, yəni ləbdəyik Allahümən Bu duanı edərək Allahın üzruna gələdik Yəni o zaman da artıq İhramda hesab olunadı Ona görə də əsrləməyi qadağan etdi Və bu həzistən Dəlil xarılır ki, ehram, ehramdan çıxana qədər əsirdən istifadə etmək olmaz. Lakin əsrin iyisi sənə dəyərsə, ehramını körlamış. Əsrin iyisini yinəyərsənsə, əsrin iyisi sənə dəyərsə, bu, sənin ehramını körlamış. Onuncu, baş örtüyünü qadağan etdir. Bu da yalnız kişiyə aid. Əhramda ölən şəxsin başına örtülməsinin qadağan etdi. Yenə ona görə ki, qəamət günü ehramda ikən Allahın hücuruna gedirəcək Ümumiyyətlə baş örtmək Üç növdür Bitişik, başa bitişik Başı neysə örtərsə Papaq, yaylıq və s. Bu, ehramı körlüyür Ona görə gərək kəffarı olaraq Oyun kəsəsən Amma, ya da 6-i katıbı yedirdirəsən. Amma başından ayrı olarsa, zontib vesaire s. bu da daizdir. Bu daizdir. Başından ayrıdır, amma onu sən əlinlə tutursan. Əlinin vasitəsilə saxlayırsan ya qəzet və s. bir gün sənin başını yandırmasın. Bu daizdir. Zahid, baxmayaraq, ixtilaf edirlər alimlər. Böyük əhsəniyyəti deyir ki, bu 3 Üçüncü növ isə tam sənin vasitən olmadan, vasitəsiz sənin üstündə olan örtüyü, damı, pastobuzun örtüyü, damı, evin damı və s. Bunlar isə bu qalədə ixtilaf yoxdur. Amma <coughs> bunların hamısı kişiyə aiddir. Qadın üçün belə bir şey yoxdur. Qadın əksinə örtülməlidir. Həcdə onun üçün xüsusi qeym yoxdur. Baş örtüyü mütləq olmalıdır. 11-ci ölən şəxsin ehrəndə ölən şəxsin üzünün örtülməməsi. Üz də örtülməməlidir. Yenə də bu ancaq şiay qadına şi aittiyyək. Və sonuncu, 12-ci Öləndən sonra da ehramda qalması vacib olur. Peyğəmdər sallamın bununla göstərdi ki, o şəx ki, ehramda olarkən, yəni həccə niyyət edib başlayıb, əczi tamamlamamışdan əvvəl ölüb, o şəx ehramda qalılır. Daha qədər. <coughs> sonra Peyğəmdər sallallahu aleyhi və sallamın Arafa'da dua edilir, gün batana kadar. Ve Arafa'da olan dua məzbuldür. Emin olabilirsiniz ki, kabul olur. Bu hafta kadar ne dualar etmişim, Arafa'da hamısı kabul olur. Allah size dediğim her bir şeyi neye verir? Allah'ın verdiği her bir şeye razıyam. Size de tevziye edirəm ki, Allah'ın size verdiği nimetlere, Şükür edəsiniz ki, Allah sizə verdiyi nimətləri bir az daha atırsın. Maşgurlik etməyin. Sonra Rasulullah s.a.v deyir ki, ey insanlar sükunətlə gedin Ərafadan müzdəlifəyə. Bazıları indi Ərafadan müzdəlifəyə qaçır. Qaçmaq lazım deyil təmkinlə, sükunətlə getmək lazımdır. Və çatdığın zaman dua edirsən, namaz qılırsan, məğrib və işə namazlarını birləşdirib gəm və qətdiribirsən və dört rəkətli rükə, işə namazını iki rəkət qılırsan. Allah s.ə.vələdə, ifəyid əfad min ərifatin təfqürullah Arafadan çıxdığınız zaman müzdanefeğe geldiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Bakın görün. Ne diye zikır? Allah Subhanahu wa taala nece zikretmeyi tavsiye e kur'uhu kama hadafu. Ne Allah size hidayet verin. Ele de siz Allah'ı hatırlayın. Bu ne demek? O da demek ki Allah her birimize bizim hidayet verir. Başna afet verir ki biz Allah'ı unutak Elə zənn ki, artıq büsəlmə olmuşuqsa və səlam, şeytan bizi heç zaman bazdırmayacaq, yolumuzdan döndərməyəkdir. Bunu nə əsas verir sənə belə düşünəsən, arxayn olasan. Peyqəmbərlər Allahdan qorxub, arxayn olmayan, sahabələr və onların ardıcıları arxayn olmayan. Bəs biz nəyə görə arxayn olmalıyıq? Sonra Peyqəmbər sələm, dərhal yatır. Yəni, müzdəlifə çatdığı zaman məğrib və işə namazlarını qıldıqdan sonra dərhal yatır. Adəsi üzrə qalxıb gezi namazı qılmır. Səhər oyanır, namazı ilk vaxtında qılır, hədir namazı. Sonra dua edir, sonra gedir minaya, şeytana daşatmalıdır. Lakin rəvaətlər gəlib ki, Peygamber s.ə.v zəif olanlara icazə verir ki, gecə yarısı müzdəlifəni tərk etsinlər. Və yalnız zəif qocalar, qadınlar gecə müzdəlifəni tərk edib minayə edə bilərlər. Çünki səhər hamı birdən minayə etdikdə izdiham olur. Və daşatmaq çox çətin olur. Çünki hamı eyni bir yerə daşadır. Obri günlər üç yerə kiçik, orta və böyük cəmaraya daşatılır. Ona görə çox izdiham olmur, seri olur. Amma dayran günü yalnız böyük cəmaraya daşatıldığına görə böyük izdiham olur. Və orada ölənlər də olur, başları, yarılanlar də olur. Çünki o sütun, şeytana daşatılan oğuz və sütun ortadadır. Dayradi hər tərəfdən daşatılır. O sütuna değmeyen, o taraftakinin başını yarır. Buna göre de Hedze geden yani o taşları atan da fikir vermez. Peygamber sallallahu bunu İbrahim aleyhisselamdan götürüp, sünni olarak ve bu bir remzdir. Hedzi manada şeytan olsaydı kanantamotla vurardı. Remzdir. Ona göre balaca taşlarla Peygamber sallallahu aleyhi balaca taşlar atmakla şahitlenir. Ama cahiller İslamdan qədəri olmayanlara e, görürsən iri-iri daşlar atır və ya yedi daşı bir kloqun içində qoyub atır başmaq atır və s. Fikirləşir ki, bunları etməklə şeytənə daha da çox ağır verir amma fikirləşmir ki, suçuna deyməsə, o dərəfdə ki, qardaşının başı yarılar və hər dəfə o başlar yarıldıq da şeytən özü üçün görür ki, məni atırdılar bir-birini <gülüyor> başını yarıdılar <gülüyor> Sual axırda deməz Sual axırda Sonra Rasulullah s.a.v Bəyət dedim ki, səcir namazını qılır və dayanır Dua edir Səcir namazından ünsxana qədər Dua edir Allah əsəl Lə ilə ilə Allah Və s.a. Zikirlər deyilir Ondan sonra gedir Həmən o daşı atmağa Daşı atdığı zaman Peyğəmbər s.ə.v. hər daşı atdıqca Allah aqbər deyir Allah aqbər deyir və daşı atır Bu, kifayətdir şeytan üçün Şeytanın məhv olması üçünün kifayətdir Təəssüf ki, çox varır, Bu barədə qafildir Rasulullah s.ə.v. burada çox gözəl Hədis deyir Deyir ki Mən sizə necə daş atmağa öyrədirəmsə elə də siz o daşları şeytana atın və dində qulu etməyin qulu həddi açmaq deməkdir. Yəni balaca daş göstəribsə, balaca daş da götürək elə daşlar atmağa sənə kim icazə verir? Kim əsas verir? Hansı hədistdən, hansı ayədən götürmüşsən? Rasulullah s.v. deyir, mən siz sənəcə elə də həddi tamamlayın səndə bu daş atmağa və sizdən əvvəlkiləri də dində həddi açdıqlarına görə Allah məhv etdi. Baxım, verin. Dində həddi açdıqlarına görə Allah onları məhv etdi. Bəzi qardaşlar hər hansı bir məsələni eşitdikdə onu şirdirlər. Hər bir insan, hən biz elm tələbələri heç alim olmamışıq, hələ elm tələb edirik. Nə ki, biz? Böyük alimlər, onlardan da böyük sahabələr çaşıb xətaları olur. Xətası yalnız Peyqəmbərlər olur. O sahabələr, o böyük alimlər xətə ediblərsə, biz eləm öyrənən tələbələr xətə edə bilməliyik. Hər hansı birimizin xətası olduqda qardaşlar arasında Allah hidayə et versin onlara bəzi kitnəkarlar o xətanı Şişirdməyə başlayır. bu xətanı şişirdir və çalışır ki, xüsusən el-məhlə arasında və umuməndə səmanat arasında nifaq salsın, nifrət, oy atsın. Amma elə şeylərə uymayın. Bilin ki, Peyğəmbər Sallı Sələmin hədisidir. Beyrküllü bəni adam xatta və xayrul xattayinə təvəbüm. Hər bir Adəm övladı xəta edə bilər və xəta edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Söz-söhbətin axırı yoxdur. Yəni, söz-söhbət tə əhər qiyamətə qədər davam edəcək. Lakin, hər hansı bir şey işitdikdə mütləq onu təsbiq edin. Salışın, axtarın, görün, bu söhbət haradan çıxıb, kim tərəfindən deyilir. Bu yaxınlarda bir Söhbət çıxmışdı və kim tərəfindən çıxdığı da bəlli olmadı. Çağırdım o adamı ki, gəl, mən qaçmıram, gəl o sözü de, ispat et, görüm, mən onu demişəm, yoxsa yox? Söhbət çıxmışdı, yövə mən demişəm ki, xavaricilərin dəlilləri sərəfi, zaman'ın dəlillərindən daha güzlüdür. O, bir az gülməlidir. Gülməlidir ona görə ki, 10 il sələfin dəvətini aparan şəxs, əhl-i sünnə dəvətini aparan şəxs birdən durub desin ki, xavaricilərin dəlilləri daha güclüdür. Bu neyə bənziyir? Bu ona bənzir ki, İqil Teymiyyə Rəhmək Allah, ömrü boyu müxaliflərə rədd etməklə məşğul olun. Ancaq ömrünü buna sərf edir. Allahın isim və sifətlərini dəyişdirənlərə qarşı, tevhidi təğul edənlərə qarşı mübahizə aparır. Bütün kitablarını oxuyursan, Allahın isim və sifətlərinə keyfiyyət verən, verənlərə rədd edir. Və açırsan İbn-i Batuta'nın kitabını, İbn-i Batuta kitabında yazır ki, Güya ibn-i Teymiyyə minbərdə xütbə deyib qurtardıqdan sonra minbərdən düşdüyü zaman deyir ki, mən necə minbərdən düşürəmsə Allah da dünya səmasına eləymiş Əgər İbn Teyimi belə şey deyə bilər züvağla sığılandır o qədər kitabları bunu rədd edir Bu kitabdan iki dəfə qalın şərh hədis-i nuzul var kitabın adıdır Allahın dünya səmasına emməsi hədisini o kitabda izah edir. Şərh edir. Və müxaliflərə çox gözəl rədd edir. Və onun bu rəddəri ilə, ömrü boyu apardığı mübarizə ilə onun haqqında deyilənlər doğru ola bilər. İbn Batuqdan bəlkə də adını ilk dəfə işidirdiniz. Və həmsinin bizə el məhlinə iddiam edənlərin də adını gələcək də heç kəs tanımayacaq. Əmin ola bilərdim. Allaha ixlasla ibadet edən, Allah üçün ixlasla onun yolunda çalışanları isə Allah inşallah öz izni ilə ucaqlacaq. Diyamətə gedər. Sonra İbn-i Qeym bir şey qeyd edir ki, ola bir qadın gəlib Peyğəmbər salısa salı iləmə deyir ki, Ya Rasulallah, anam Çox zəyif qadındır. Həcc edə bilmir. Onun əvəzinə həcc edə bilərəm. Deyir ki, Resulullah s.a.v. deyir ki, bəli. Əgər ananın borcu olsaydı, onu deyərdin, qadın deyir əzbəttən. Deyir onda, onun əvəzinə həcc edə bilərsən. Ümumiyyətlə, ölmüş, vəfat etmiş, xüsusən, valideyn, ümumiyyəndə istənilən bir şəxsin əvəzinə nə etmək olar? Nə etmək olar ki, o əməldən ona da savab getirin. Dörd şey icazə verir İslam. Dörd şey. Birinci həcdir. Həyə, eh, dedin. Dəlili də bu hədisdir. İkinci duadır. O kezlər ki, sahabələrdən sonra gəldirlər. Dua edib dedilər ki, ey Rabbimiz, bizi ilə bizdən əvvəlki din qardaşlarımızı bağışla. Ələzi nəcə ununda əlihim, yəkudinə Vəli ixvaninin nəzərinə səbəqləni biliməm. Dua. Üçüncü orucudur. Lakin kəfbara orucu. Fərz orucu mümkün deyil. Fərz orucunu kiminsə yerinə tutsam və sənin əvəzində kim tutacaq? Ramazan ayının orucunu kiminsə yerinə tutmaq mümkün deyil. Və o şəxsin boynundan düşür Ramazan orucu. İnşallah Allah bunun qədərini belə yazır. 20 gün tutub, sonra ölü Yerdə qalan 10 gün ona vacib deyil. Amma kəfbari orucu qalıbsa, an içib, yerinə yetirməyib, üç gün oruc tutmalıdır və s. Ramazan ayında orucu pozub, onun əvəzində kəfbari orucu tutmalıdırsa, başqa birisi o özdükdən sonra həmən orucu onun yerinə tuta bilər. Və sonuncu sədəqədir. Qurban kəsirsən, pul verirsən və s. edirsən, onun salağını ölüyə verə bilərsən. Amma, məhsul məsələdir ki, Quran-ı Kerimə oxuyub, əldə etdiyin savabı ölüyə verəsən. Vəli, bu barədə bəzi alimlərin reyi var ki, bunu yəqə bilərsən. Əhməd ibn Həmbəl, Əbu Hənifə və s. Lakin, onların dəlili yalnız qiyasdır. Bayaq, dediyim, o dörd əmələ qiyas edirlər. O dörd əmələ qiyas edirlər ki, bu dörd əməli etmək olarsa Quran oxuyub, savabını əldə edib, sonra ölüyə bağışlamaq caizdir. Amma digər karakçı olan alimlər, şafi, manik bunu icaza vermir, qadağan edir və deyir ki, dəlil gəlməyibsə, bunu etmək caizdir. Əgər Peyğəmbər S.ə.v lazım bilseydir, bu dörd şeydən başqa Quran oxumağı da, namaz qılmağı da və s. ölünün əvəzini etməyi icaza verərdi. Rəsulullah sallallahu bunu göstərmədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra hansı səhabə gedib Quran oxuyub savabını ona verib? Və ya hədis Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmün özü heç vaxt bizdəfə halında öz həyat yoldaşı Xədicə üçün, Əm cihan üçün və ya başqası bir üçün Quran oxuyub savabını ona verib? Belədir şey etməyib. Və buna görə də Şafi ibn Malik rahimehullah deyir ki, dəlil yoxdursa bunu etmək olmaz dayanmalı. Qaləsis ibadəti etməy olmaz. Bəlkə hər iki tərəfin öz özünə görə dəlilləri var. Və bunu edənlərə biz demirik ki, haram iş görürsən, bir dəyə etirsən. Amma biz vaq yaxşısını, vaq əhzəlinə götürürük. Vaq əhzəli odur ki, şübhəli şeydən çəkinəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İnəl halalə bəyin və inəl haramə bəyin və bəynəhuma umūmun mutəşābihāt." Halal da beyan bə, olu paramdan. Onların arasında şüpheli olan şeyler var. Sema'in tekə şühə, istəbrə al-dinihi və ayriyin. Ki mə şüpheli şeylərdən çəkinənsə özünü qoruyar şüpheli şeylərdən. Dinini də öz canını, malını da qorumuş olur. Və biz görürük ki bəli toyqa satılır. Buddu, əfə ilə. Əhl-i kitab kəsir. Bəli, icadə verir Allah-u Teala əhli kitabın kəsdiyini yiyəsən. Amma şübhəlidir. Deyək üçün, özümüzün Azərbaycan millətinin kəsdiyi o boyunu inəyə qoyub, gedib o ətlərdən yiyəyək. Allah bilir necə kəsdir. Biz demirik ki, onlar haramdır. Biz deyirik ki, şübhəlidir. Yaxşı olar ki, çəkinəsən. Amma yiyən şəxsə demirik ki, haram elədən, get quz, yediyin qarında o da çevriləcək və s. Belə Sərt mövqət uzmuruq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və dedim ki, daş atmağa gelir və bu daşı atmağa getdikdə minik üzərində gelir. Cahizdir ki, minik üzərində gedib daş atasın. Hətta əvvəlki dərsdə də qeyd etmişdim, minik üzərində təvaft etmək caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm təvaft edir. Daş atdıqdan sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və Minaya qayıdır. Minaya qayıtdıqda xutbə verir və bu xutbə əsnasında səhabələrə bir çox nəsihətlər edir. Və bu bu nəsihətlərin 2 ən mühim nəsihətlərdən sayılan bunlardır. Birinci ci fikir verin, Rəbbinizə ibadət edin. Ən mühim nəsihət Rəbbinizə ibadət edin. İnsanla heyvan arasında şərh boyan onun ağlıdır və Rəbbini tanımasıdır. Ona ibadət etməsidir. Qalan yeməkdir, içməkdir, cinsala qəri və s. Heyvanda da var, insandadır. Heyvandan fərqlənmək üçün ağlımızı istifadə etməli və Rəbbimizə yaxınlaşmalıyım. Ona ibadət etməliyik. Resulullah s.a.v. ilk nəqəti bu olur. Rəbbinizə ibadət edin. Övlənə qədər. İkinci, 5 namazı qılın Nəyə görə əvvəlcə Umumən ibadəti qeyd etdi Sonra xüsusiləşdirdi Çünki ibadətlərin Tadrı 5 namaz hesab olunur 5 namaz qılmamısa O biri ibadətlərin Barətində soruşulmayacaq İlk qiyamət günü Soruşulacaq əməl namaz olur Namaz qılmamısa O biri əməllərə heç baxmıyacaq Fikir verin Namaz O, biri əməllərə keçən, keçirən vasitədir. O, biri əməllərin qəbul olması üçün vasitədir. Hə buna görə da Rəsul Əsələm o 5 namazı xüsusən qeyd etdi. O, biri ibadət növləri çətin ola bilər. Həç çətindir. Ola bilər ki, imkanın olmasını edəsin. Oruc çətindir. Ola bilər ki, tuta bilməyəsən. Zəkat çətindir. Amma namazda heç bir çətinlik yox. O, biri ibadətlərdə onları etməməyi rüxsət verir. Mədən xəstədirsə, yazva, qastriz və s. xəstəlik varsa, ümumiyyətlə, oruç tutmamağı Allah icaza verir. Pulun yoxsa, heç zaman, oylənə qədər, heç zaman, hədd etməməyi rüxsət verir. Kasıbsan, zəkat verməməyi rüxsət verir. Amma namaz qılmamağı heç kəsə rüxsət vermir. Ancaq və ancaq ağlı olmayan, yəni məcnun və uşaq həddi buluqa çatmayanlardan başqa heç kəsə ruhsət verilmir namaz ən mühüm şeydir və o qədər namazı o qədər Allah asanlaşdırıb ki heç kəs deyə bilməz ki, imkanım olmadı ona görə qıla bilmədim saxladım, qozalandı qılın heç kəs deyə bilməz, əyək üstə, oturan yerdə uzanan yerdə, ancaq göz qapaqlarını tərpətməklə istənilən cür Allah ruhsət verir namazdan Kainmağa, heç, heç nə bizə əsas vermir sonra ardı ilə bir ki, tutun ikinci mərhələ bu gəlir bir ki, 5 namaz ondan başqa vacib olan namaz var xeyr, yalnız mafilə namazı qılmaq istəsən qılad oruz həmçinin ancaq Ramazan ayının oruzunu soruşur şəhadəti gətirməyə. Sonra deyir ki, Allah həndə olsun ki, bundan artıq fesn etməyəcəyim. Ancaq 5 namazı qılacaqam, ancaq Ramazan oruzunu qılacaqam və ancaq Allahın təkriyinə və Məhəmmədən onun rəsulü olduğuna şəhadət gətirəcəyəm. Deyib-çıxıb gedir. Rəsulullah səhəllə baxır onun ardı Sahabələrinə deyir ki, Allah həndə olsun ki, o dediyinə əməl etsə, cənnətə düşəcək. Şey Bu şeylər, bəyəm. bu şeylər çətin şeylərdir ki zaman, insanlar bundan üz döndərir. Sonra həcidə bu bu vaxta qədər dediklərimizi etdikdən sonra, yəni bayram günü üç şey üç şey etmək vacibdir. Səhsə ya qışmaq, yağ azaltmaq Qurban kəsmək, təbir də daşıb atmaq. Bu üç şey etdikdən sonra ehramı çıxardırsan. Yəni, bu üç şeydən ikisini də etsən, ehramı çıxara bilərsən. Və bu üç şey bu üç ibadət mövzunun arzıcı tərtib ilə edilməsi vazib deyil. Rəsullallah s.a.sələmdən gəlib soruşdular ki, ya Rəsullallah, mən əvvəlcə daş atdım, sonra başımı qırtdım, sonra qurban kəsməkdən. Bir olmaz Başqa birisi gəlib deyir ki, mən qurban kəstim. Sonra saçımı qırxdım, sonra daşadım. Yenə deyir, heç nə olmaz. O birisi deyir ki, saçımı qırx qırxdım, sonra qurban kəstim, sonra daşadım. Şimdə nə soruşur bu üç ibarətlə mübarəsində? Deyir, heç nə olmaz. Bu göstərir ki, bunları tərtiblə etmək vacib deyil. Sonra Peyğambar Sələm həyat yoldaşlarının bir inək kəsir və bilirsiniz ki, həyat yoldaşlarının sayıq 9 olur və zalimlər isə deyir ki inəyi, dəvəni yalnız 7 nəfər kəsə bilər 7-dən az kəsə bilər 6 nəfər, 5 nəfər 1 nəfər tək inək və ya öküz və ya dəvə kəsə bilər amma 7-dən çox 8-9 olmaz və bunu deyir əksəriyyət demək olar ki, bunu deyir lakin səhiyyəd istəyir Qəqamber s. s. kəsti Əzlər deyir ki, bu xas ona idi xüsusən, lakin biz deyirik ki qaizdir, amma yaxşı olar ki 7-dən artıq olmasın amma caizdir, çünki Rasulullah s. s. kəsti ümumiyyətlə <coughs> qoyun və keçini ə, ümumiyyətlə qurbanlıq heyvan 3 növdür qoyun, keçi, öküz və dərə Başqa şeydən qurban olur. Qurban günü, bayram günü. O niyyətlə yalnız bu üç növ heyvandan kəsə bilərsən. Bəli, atı da kəsmək olar, yemək olar, da kəsib yemək olar, qazı da və s. Bunları da Allah üçün qurban eləmək olar. Amma qurban bayramında yox. Eləsən, qurban bayramı kəsən, bunlar qurban kimi qəbul olmuyor. Çünki Rasulullah s.v. onun növünü, cinsini qurbanın Cinsini bizə öyrədib. Üç cins heyvandır. Xırda boynuzlu, iri boynuzlu və bir də dəvə. Bunların yaşı nə qədər olmalıdır? Deməli, dəvə 5 yaşından az, az olmamaqdır. 5 illik və ondan yuxarı olmalıdır. Öküz 2 illik və ondan yuxarıdır. Keçi bir illik və ondan yuxarı, qoçu isə altı aylıq və ondan yuxarı olmalıdır. Dəvə və öküzü, dəyək dedim ki, yedi nəfər birləşib, alıb kəsə bilər. Altı nəfərdə, beş, dört, üç, iki, ətta tək bir şəxs də kəsə bilər. Amma qoçu keçini yalnız bir nəfər kəsməlidir. İki, üç, beş nəfər birləşib bir qoyunu alır, kəsir. Bu, sünnə müxalifdir. Rəsulullah sallallahu bu qurbanlığı, yəni bu qurbanlıq heyvanlarını Minada kəsdilər. Həcc edən şəxs qurbanı Minada kəsir. Lakin istəyən şəxs öz ölkəsində qurban gününü qurban kəsə bilər. Bax, məhəllər ki, Peyğəmbər sallallahu dedi ki, bu Mina yeri qurban kəsilmək üçün Təyin olunmuş yerdir. Qurban yalnız burada kəsilir. Amma bu, həccə gedənlər üçün. Həccə gedən şəxs, bəli, minada kəsməlidir. Başqa yerdə olmaz. Alıb Kəbəni yanında yətirib kəsmək olmaz. Amma həccə gedm gedmək imkanı olmayan şəxs öz ölkəsində də o qurbanı kəsə bilər. Sonra bir məsələ var. <coughs> Çox qəribə məsələdir. Və bu məsələni bəzi qardaşlar da rus dilinə tərcümə olunmuş kitablarda oxuyub təəcüblənir. Hədis gətirir İbn-i Qeym Rahimə Allah ki, əsələm, zaman Əbu Talhə onun sasından götürdü. Məqsədi nə idi? Sasından bərəkət almaq üçün götürdü. Nedə ki, dəstəmas suyunu dəstəmaz aldıqdan sonra səhabələr əlini onun dəstəmaz suyuna sürtürdü bərəkət almaq üçün nəcə ki, Peyğəmbər s.ə.v yeməyin itinə tüpürür yəni belə etməklə dua edir və yeməyin bərəkəti artırdı bəziləri elə başa düşür ki tüpürmək dedikdə ağız doluqu tüpürür xeyr və həmsinin başqa bir hədislər də var ki cübbəsini yaxalayıb, onun suyundan bərəkət almaq üçün istifadə edirdilər. Həmçinin, ənəsin İbn-i Məlik radiyallahu anhın anası onun tərinlə ətirin içində qatırdı ki, ətirin isi biraz da gözəl olsun. Allah s.ə. onu hər tərəfli pak təmiz insan etmişdi. Lakin bəzilərinə bu çatmır. Elə başa düşür ki, Peyğəmbər s.ə.v müqəddəs bir şeydir. O öldükdən sonra belə kedib onun olduğu torpaqdan yaşadığı, yəni qaldığı evdən əl sürtüb və s. sürtüb bərəkət istəmək olar. Rasulullah s. s. s. yalnız özündən bərəkət almaq caizdir. O da onun yaşadığı vaxt. 14 əsr keçib, 14 əsr keçdikdən sonra ondan nə qala bilər? Heç nə. Ümumiyyətlə, İslam Din, şəriyyət icazə verir ki, üç şeylə bərəkət alasan. Allahın kəlamı ilə Quran-ı kərim şəfadır. quran kərimi oxuduqda insan şəfad apır. Məsələn, rüquya. Görürsən ki, dərman xeyir etmir, baş ağrısı keçib-i edmir. Və s. Ağrılar var. Quran oxuduğun zaman isə rahatlaşırsın. O ağrılar sənin bədənindən keçib-i gedir onu şahide olan, onu müşahidə edən şəxs yalnız yəqinliklə buna inanır və bunu mən özüm müşahidə etmişəm, şəxsən bunu təcrübədən keçirtmişəm və yəqinliklə deyirəm ki, Quran-ı kərim həqiqətən insana şaha verən bir kitabdır, Allahın kəlamı ikinci zəmzəm suyudur zəmzəm suyunu da ondan onun vasitəsilə Allahdan bərəkət istədikdə Allah bərəkətini verir Yenə Allah verir Allahın kəlamı ilə də Zəmzəm suyu ilə də Peyğəmbər s.ə.v. ilə də bu bərəkəti verən Allah Lakin bu üç şey vasitə olur Mənim yadımdadır ki Mədinədə olarkən Bir nəfərə Bu hədisi danışdım Yəni bu barədə danışdım Peyğəmbər s.ə.v. Bərəkətli olması barəsində və bəyax dediyim hədisi isal çəkdim ki, Rasulullah s.ə.v yanına ənsarlardan biri gəlib deyir ki ya Rasulullah 4-5 nəfər ən yaxın adamlarını götür gəl evə yemək hazırlayım, yeyin 2-3 gün çörək yemirlər Rasulullah s.ə.v razılaşır ənsar gedir həyat yoldaşına deyir ki keçini kəs, araq keçi olur bişir indi Peyğambar s.ə.v gələcək Resulullah s.ə.v də bütün ənsar və mühazirlərə deyir ki gedək aparır və yaxh dediyim kimi üç dəfə yeməyin isinə edir və dua edir yeməyin bərəkəti artır bu şəxs kime ki bunu danışdı mən dedikdə ki, ki Peyğambar s.ə.v üç dəfə tüpürdü O, bunu qəbul edə bilmədi. Dedi ki, bu nədir? Yeməyin üstünə tüfürdü və sahabələr qədə ondan yiydi. Ağzını büzdü. Dedi ki, bu nədir? Peyğəmbər s.ə.və yaraşmaz belə bir şey etsin. Bəyəxət dedim ki, Resulullah s.ə.və əxlaqsızlıq edib ağızda olsun tüfürmədi. Üfürmək, üfürən kimi üç təfə tüfürdü. Və görün, o an mən ona nə cavab verdim o ana qədər bəlkə də bu barədə mənə sual verilsə idi cavab verə bilməzdim çünki onun cavabı barəsində heç vaxt düşünməmişəm mən o oxuyan kimi qəbul etmişəm amma belə bir ehtiraz ilk dəfə idi ki mənə rast gəlirdi və dərhal fikirləşdim ki mən buna nə cavab verim nə cavab verim ki Peyğəmbər saz səlləmi ittiham etməsin və Allaha şükür edirəm, Allaha həm də olsun ki Allah taala o cavabı məntiqlə, dəlil yoxdur dəlil mümkün deyil ona dəlillə cavab verəsən başa salasan ki qeybi aləmlə, bu tamam başqa şeydir lakin <kohək> məntiqlə cavab verdim dedim ki evlisən dedi yox dedim İnşallah inşallah evlənərsən müzərr istəyirəm hamınızdan həyat yoldaşınla öpüşdüyün zaman onun ağzının suyu sənin ağzına getdikdə başa düşəcəksən ki onun ağzındakı o su tüfürzəy əfsəldir yoxsa Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə sahabelər rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin görə həyat yoldaşlarından da artıq sevirdilər və ağız dolusu tüpürcək cövzənin ağzından sənin ağzına düşəndə İrkenmirsən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Üfürmekle, üfürdüğü yemeğden Yemek sana pis gelir Elhamdülillah Güldü ve qəbul etti e o? <gülüyor> Onu demeyeceğim <gülüyor> Arab oldu, başka millet oldu Ne dâxil mi? Azərbaycanlı mı sahib? Azərbaycanlı değildi, 100% <gülüyor> <gülüyor> Azərbaycanlıların imanı Yaxşadır <gülüyor> Sonra Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə gedir Zöhr namazını orada qılır İfada tavafını edir İfada tavafı rükündür Onu etməsən Həcc batil olur İfada tavafını yalnız tavaf edir Səyyətdir İfada tavafı edir, qayıdır Çünki Rasulullah s.ə.v Dedim ki, qiran həccə edirdi Kiran həccində də üç tavaf, bir səy olur. İlk tavaf və səy, ümrənin tavaf və səy olur. Həmsinin həccd ora daxildir. Və bir də ifadə tavafı və sonuncu vəzə tavafı. Bəziləri, sahabələrdən bəziləri. Deyə ki, Rəsullahi s.ə.v yalnız bir dəfə səy etdi. Bəzilərdə deyir ki, iki səy etdi. İxtilaflı məsələdir. İki səy etmək daha əfzəldir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v Tavaflı ifadan ilk Tavaflı qudumdan fərqli olaraq minik üzərində etdi. Tavaflı qudum yəni gəlib satdığın zaman etdiyin tavafa deyilir. Gəlib satdığı zaman etdiyi tavafı yeriyərək etmiş, birinci 3 dövrəni test tez, tez ramil deyilir. Tez-tez yani. etmiş, sonraki dört dövrəni yavaş-yavaş tavaf etmiştir Amma tavaf-ı ifadə və tavaf-ı vədəni, yəni rükun sayılan tavafı və vida tavafının sonuncu tavafı minik üzərində etmişdir. Minik üzərində yaxınlaşır zəmzəm suyunun yanına. E, işte, Gələn dəfə inşallah davam edərik.